Och är är tillbaka med den avsnitt 9. Vi har varit igång ett tag och börjar bli varma i kläderna med mig idag för att prata om många olika saker, allt från Bodusfrehet till det Tyska landslaget, så har jag bland annat Andresson. Filippolin. Yes, och Erik alla. Hallå. Kul att du är tillbaka Erik. Ja, tack tack. Kul att vara med. Har ja, du är en upptagen med du håller på med mycket musik också vid sidan av fotbollen. Ja, det händer mycket, alltså. ja. det är så. Det är. Men det är kul. Man ska ha många strängar på sin lyra ja det är viktigt, det är viktigt. Så är det. Inför det här avsnittet så har vi tänkt att vi inte gör det. Inte. Jag ska inte säga att vi är specialer. Men istället för att prata om specifika matcher så har vi ju nu fått en väldigt utkristalliserad liga. Där vi egentligen inte har något mittenskikt överhuvudtaget. Utan vi har ett toppskikt och ett bottenskikt om man ska vara det jag tänker att vi faktiskt börjar med botten där vi kan säga att från plats nio där Erik Köln ligger och neråt till plats 17, Eintracht Frankfurt skiljer det faktiskt bara sex poäng. Och Erik Köln gick ju helgen på en förlust mot Bayern och är väl någonstans ändå involverad i den här botnestiden bara generellt, vad tror du om den här botnestiden det är många lag involverade, hur ser du på köns chanser och vilka tror du ligger värst till för att faktiskt åka ur eller ta den där kvarplatsen eh, ja, om vi börjar med Köln då så tror jag att eh, alltså jag var rädd för det här redan i vintras alltså i, när ryckrundet startade, att trots att det bara var kanske fyra poäng eller upp till Europaplats så låg ändå nedflyttningshotet där då, redan då tyckte jag och nu när det bara är sex poäng till direkt direktnedflyttning så är det ju verkligen påtagligt liksom. men jag tycker ändå att Köln har det så bra under bra och nu ser jag mot Bayern så var de faktiskt värda en poäng åtminstone skulle jag säga. Att, att spelmässigt så håller de i kvaliteten för att vara ett bundesliga lag Och de har så många lag som är under sig fortfarande i tabellen. och ligger trots allt nio. Så just för Kulns så tror jag att eh, om jag ska våga mig på så tror jag att de klarar sig. Eh, men två lag som jag tycker kommer få problem då som kommer hamna på nedflyttningsplats och eh, respektive kvalplats så skulle jag tippa på, eh, jag tror att Ingolstadt för det tufft. De har också lika många poäng som Köln. fast jag har kollat lite på deras spelschema och så och det ser, jag tycker det ser tufft ut för dem. Och så tror jag faktiskt att eh, Eintracht frankfurt eh, Också får med dig i den absoluta bottenstren hela vägen in i omgången 34 tror jag. Ja, jag Tack Frankfurt som ä, mötte tabellumvården. Han åker då vann med, med 1-0 i en match som kanske var helgens sämsta spelmässigt. Den Filip förra veckan sa att han såg framåt kanske mest av alla, men Filip, det var ingen supermatch. Nej, det kanske inte var. Men det var ju, ändå, det var ju ett fräkt med, i alla fall. Av ä, en spännande tid, ja. Precis. Men försvarsspelet i Hannover var det som jag önskar. Om man stannar så här, det är inte konstigt att de ligger där de ligger och i Hannover. <laughs> <laughs> Nej, det, det, det är inget bondesliga dugligt lag. Precis. Men håller håller med Eriks tankar om Eintracht Frankfurt att de ligger ligga uh, Nej, men det går att kolla tabellen. Det gör de ju. Sen vet man inte riktigt vad. Nu har de ju nyligen gjort ett färderskift och vad det kan föra med sig. Än så länge har vi inte sett någon start. Den så att, att det har sett bättre ut. Men uh, med saker och ting kan ske under, under våren. Här. Men det känns väl ljus som att det är Frankfurt och en dag kanske Bremen. Men, men bor du faktiskt få problem? Uh, <laughs> för, vad, <laughs> nej, det, det är liksom vad, tre, fyra säsonger i rad. Nu, och de liksom har lagt fram kläderna. Eller haft kläderna mot ett fart. Men sen har de väl klart sak kvar. Så det är väl dags nu. Nej jag på Alltså skillnaden för mig eh, breven har ju trots allt folk som kan göra någonting framåt Att de är katastrofalt dåliga bakåt. Ja, men vad har Frankfurt att sätta liksom där framme? Alexander Mayo. Framme ja, har ni skata. Yes, men ner då. Vet jag vet inte. Ja, har <laughs> <laughs> det, det. är det som jag vet inte ni andra känner men när jag har sett liksom Frankfurt och det jag ser och det det är jag har sett från Helsing så det, man blir lite orolig. Det är inte så att de går för eller man blir inte, liksom man, hade jag varit motståndarlag nu torskar vi slickarna och framför men annars det, vad, har de, vad har de? Vad har de att komma med liksom? Max den där. Ja, mm. <laughs> men droppar han nu <laughs> Nej, Nej, jag tycker var... att Frankfurt har ett ganska hyfsat lag men, eh, men, visst, eh, men det är väl mycket skador som står till oss, det, det är ju nästan jämnt som det är minst fem nyckelspelare som är borta känns det, som, det är svårt att få ihop något slagskräftigt lag, efter ett lag ja. Andreas Frankfurt ja, Det kändes ju som att deras räddning i den här säsongen har väl varit om de fick någon form av effekt av eh, tränarbytet och det har de inte fått tycker jag trots att de nu vann samma, men det var ju också om det enda laget som har eh, bakom sig så det känns som att eh, som ja, Jag sa att det är ett jättebra jobb liksom, men det känns inte som att det är en kortsiktig äh, fallskärm eller vad man ska säga för att lyckas hålla dem kvar här utan jag tror att äh, Frankfurt kommer att ligga där med Hannover i, i slutet Annars är det väl, och där tror jag definitivt att Werder Bremen klarar sig kvar och jag tror att om man kollar på deras senaste äh, de senaste 5-6 äh, omgångarna eller fler så måste de ju ha tagit betydligt fler poäng än vad de gjort tidigare då. Mm. Äh, tidigare perioder liksom, och de är ändå i en ganska bra form liksom, trots att de fick stryk av han veckan så äh, man ser ändå att liksom, sådant i helgen här är ju ett lag som vi på på på plats och tycker att det är en styrke att skedet men då tycker jag ska ta en poäng där så Men det var att... den billigaste straffen i världen som hon fick med sig Ja, en dock vann då äh, Ja, ja. Det, var, det var vad det var Men sen så tror jag äh, absolut att Ingolstadt kan komma ner men också dansat lever lite farligt De har bara en poäng i handen och Ena gång så känns de väldigt berorligt av sin Sandrovagn och äh, jag tror att äh, till slut kanske kanske straffar sig Känns som ett gissel mellan äh, dansat och Darmstadt som ändå hade ledningen mot Wolfsburg med 1-0 såklart med Sander Wagner som målskytt och du släpper in ett mål och Darmstadt är det lag som har tappat flest antal poäng från ledande position 24 stycken, hade du spekulerar vilt men hade de fått de här 24 istället då hade de varit uppe på 52 poäng idag och då hade de legat 3a i liksom det går inte att säga så, men det säger ju någonting vi kan jävla otur om att man kunde lägga betydligt bättre till om de inte hade slarvat men som sagt Frankfurt och nu är det ju, Filip ditt Hamburg har ju blivit Ytterst involverade i, i bottenstiden Förlorade mot Hoffenheim helgen Och Hoffenheim ser bra ut Så att de ser ut som att de faktiskt kommer klara det här kontraktet efter mig men, men, men oron i Hamburg ökar ju för varje omgång som går, eller hur? Jo tack, det gör det du? Kan ni göra mål? Vad sa du? Kan ni göra mål? Nej, vi kan inte det Och det tråkiga är ju att det handlar inte om att vi inte skapar lägen För det gör vi och det handlar om att motståndare och Storspelare mot och oss spela Lägen och Varför bara om hon gjorde sina livsmatchor nu är de två sändes matchorna det, det, alltså det är ju plågsamt att kolla på Det är intressant att de gör sina Ja, men har ju sett chanserna som man har haft speciellt mot Hoffenheim. Ja, det var ju kusen så Det är ju det är sjukt jag hans tränare och mål i Hamburg ändå tacka att domaren Knut Kircher inte visade ut René vid det första målet för Hoffenheim efter straff. Alltså det var ju ändå klart ja, det är såklart ett rött kort. Jag kan tycka själv att det är skönt att han inte ger det röda kortet för den här dubbelbestraffningen vi ofta pratar om med liksom att och att man får straff på och... straff och, och nu så hade ju domarna liksom verkar fått för sig att de här reglerna som kommer i juli funkar redan nu. Men mm. det var ju alltså hade Adler åkt ut där, då hade det ju kunnat sluta med ännu större siffror. Om man, om man säger så. Ja, han kanske hade kommit in och storspelat. Fast, fast, fast jag absolut. vet inte, Adler, nej, det så Adler så gjorde ju en bra match. Ja, ju men det gjorde han. Det är inte han svärd att det blev förlust om man sa Så jag vet inte liksom, om det mm. hade... droppnat hade kunnat göra det så mycket bättre. Men jag tror inte att han är kanske ligens bästa resermålvakt. Ja, det är han. Han är också ligens bäst betalare. Han är ligens bäst, bäst betalare, andra målvakt. Det är sant. Det är sant. Jag håller nog om att Weidenfäller är högre än Drobny. Han är slutkärd ja. Weidenfä <laughs> <laughs> Och det är inte brodgivet av det där. Nej, han har det här kvar. Det får jag med, Han har ju skrivit på att köra 19. Är, nej, det är Erik, Stortgatt förlorade mot sen Har 32-1. Kommer Stortgatt på gore och sig för nedflyttning? För nedflyttning? Uh, nej, jag tror att de kommer... De har ju fått ett bra skjuts sen, sen tränarbytet. Så jag tror ändå att de har hittat någon form av, av tro på det de håller på med. Så jag tror ändå att Stortgatt kan inte andas ut på något sätt. Liksom, men ändå... Jag tror inte de kommer vara med i med två gånger kvar. Eller ska säga. Liksom, I den absoluta, absoluta. Men för att eh, liksom, rekapitulera det så tidigare du, Hannover sig vi alla som klarar för flytta Men Erik du tror Frankfurt åker eh, ur Och eh, Ingolstadt på kvar? Ja något åt det hållet eller kanske tvärtom mellan de två Ingolstadt är ute och Oj. något sånt Jag tror faktiskt det eh, Andreas Ja jag tror också att, Frank jag tror att Frankfurt åker ut eh, Sen är det då svårt eh, Jag vill ju nog säga att Danstad eh, hamnar där faktiskt eh, Berorat det på hur Augsburg visar sig här Jag såg det här framåt, åt Men det är som utåt, men eh, Så enbart det liksom hyfsat ut Men Allmark har sagt det att de har extremt på att Spelare på på pappret. På, deras bänk var till och med starkare än Dortmunds bänk, upplevde jag i alla fall i, i, i helgen Även om det är den som spelar så tyder det på stark lag. Och de har ju också med för att klara av detta. Så det är en att dansa att ta kvar plats. Och Augsburg avslutade i hösten väldigt starkt så nu möter de de här lagen igen mot slutet av året. Det var det. Träner Weissil sa själv i Augsburg att det är nu, nu, nu sätter hösten ska man börja plocka pengar nu. Eh, Filip, jag för du? Uh, alltså det är ju verklighetning vi håller den Augsburg och Schaffernheim och Frankfurt. Det är också att mål, är det är ju inte så Frankfurt men det känns som om vi har sagt att Koffern kommer att uh, reda ut. Så sa jag säger att antingen Frankfurt eller Darmstadt. Och sen så sa jag att Hamburg är på kval om det inte slår han uh, är för Darmstadt och de två kommande matcherna. För de är helt avgörande. har vi inte sex pengar där så tror jag att det blir kvalspäljare igen. Mm. Det blir i vilket fall spännande att se. Och Botnestiden är som sagt det är väldigt många lag involverade så vi kommer följa den uh, mycket framöver. På andra sidan, vi pratar, jag sa för att vi då kan vi exkludera Bayern München och Borussia Dortmund som har sin egna lilla strid, eller varsin eller vad man ska säga. Vi pratar om platserna 3 till åtta, där det just nu har blivit ett rejält gap i med matchen heller. Men på tredje plats har vi det blir på 48 pengar och på åttonde plats har vi Wolfsburg på 38, så det skiljer hela tio pengar där. Men det, är, det finns lite att slåss om och framförallt har vi sett att förra årets Europalag har börjat komma igång, framförallt Leverkusen och Schalke tänker jag då på. Men ja, vad, vad tror vi om de här platserna mellan 3 mellan och 6, som är Europa League och Champions League, Erik? Jag tror att Champions League-platserna, och jag måste säga att några lag här, så säger att Hertha, Schalke och Gladbach gör upp om de två de sista Champions League-platserna. Och Europa League så blir det då det tredje av de, av de lagen där, samt Leverkusen tar Europa league platsen. också. Hertha som, som vann mot Ingolstadt med 2-1, ska vi säga. Och Schalke som mötte Borussia Mönchengladbach i en riktigt toppsid, som var en helt absurd match där Schalke vann med 2-1 trots att Gladbach var det betydligt bättre i laget. Och, det var en konstig tillställning, eller vad säger du Andreas? Ja, verkligen. Det, det var ju precis som Mönchengladbach var i spel Betydligt bättre och när man väl tyckte att de fick in en rätt diskutering då så, så tog det lite många minuter innan Schalke gjorde två att göra med slumpmål. Uh, men det är ett styrkebesked av Mönchengladra på att kunna spela ändå så pass bra på bortaplan vilket de inte är bortskämda med. Och, uh, jag tror väl, uh, jag vill ju fortfarande tro eller vill och vill, men jag tror i alla fall fortfarande på Schalke uh, att de knickar på en kämpesligplats även om det Härta har ryckt ifrån här. Uh, sen så är det inte samtycke att, att Leverkusen har lagt än börjat visa uh, eller var människa har slutat var lite av ett det, är steg i så att säga. Men... det får man ju verkligen säga efter som att de har haft en väldigt svårt mänsklig stoppka har vi ändå pratat om här i podden som ett, ett av utrosägerna under våren att Levekusen åker till stoppka. Vi är med 2-0. Det, det, mm. det är starkt. Det var just en spelare som som båda har som man har klagat på plankat ner lite på här och säga att de senaste, eh, veckorna. Vi gjorde gjort en riktigt bra match med eh, och gått som en eh, guldjuul tillsammans med Julian Brandt i den här matchen då. Så att eh, jag tror att Levekusen nu faktiskt eh, kan gå upp och på en justerad match i nästa matchplats så också. Då får vi med Jo. Jag, jag vet inte ifall man lågar tippa. Jag har sagt Schalke och måste inte här så står fast vid det. Men det är antagligen fel. Filip Yes. Ja, vad tänker du kring Europa-lig och kämsligplatserna? Jo, nej, men jag tänker så här att härta Berlin det, det känns som liksom för varje gång som går så känns det som att det blir ja, man har inte trott att de skulle hålla ut, liksom, ut men nu ser det ut, att de kommer, kommer att få ta en repoplats och jag tror att, jag tror dock att de uh, kommer att byta plats med Schalke i tabellen så att Schalke tar direkt platsen och härtar för kvala uh, och sen sen tror jag väl lite vålds på de känns inte alls för heta just nu, så jag tror att det blir de som står på en slutändan. och uh, även Mainz uh, de kan få den platsen från ja, jag, jag, jag, jag tyska köpa. Det är ju värt att nämna det här också när är nog var inne på Mönchenglad. Jag minns att när vi körde första avsnittet här efter vinter så satt vi i alla här och hyllade Martin inte riktigt gång. Det är ändå, mm. och, han har gjort ett par bra matcher men var det var. två självmål på, på nio matcher. <laughs> så jag vet att det var kanske inte så här långt en så lyckad som man kanske skulle. som man kanske hade förväntat sig. Men om vi summerar upp det så intrycker jag får av er att de här platserna som just nu är i tabellerna att i, i toppsidan, att det kommer att hålla sig åt det hållet. Ja, jag tror Härta 3, Chalke 4, Gladbach 5, Leverkusen sexa Minds 7. Eh, och då med det att härta då kanske går ner. Tack. Precis. Mm. Jag tror jag tror jag. Som sagt, vi kommer ju att följa det här under hela ja, den här steniga våren. Det är det vi har pratat om när det känns som att bottenstriden, är, bottenstriden nu tar vi hand är för och toppstriden då exklusivt i Bin och Dolpen är också superjämn Så att det är vad vi kommer prata om och följa upp vecka efter vecka framöver. Mm. I fredag så hade vi ju två intressanta lotningar. Det var ju Champions League och det var Europa League och vi börjar med att prata om lottning som Wolfsburg fick. De kommer att ta emot Real Madrid hemma på Volkswagen Arena och den stora frågan är om det kommer att vara fullsatt framöver när Wolfsburg spelar Champions League fotboll på en plan. Erik, den här lottningen omöjlig eller? Mm, nej, inte omöjlig. Fast jag tror ändå jag tror ändå att de kommer att åka ut men eh, jag ser det ändå som en ganska bra lotning. Sättet vad de hade kunnat liksom. Hade de hellre att ha PSG? Nej, jag tror inte det. Eh, Bayern? Nej. Eh, Kanske de två lag som jag ser som lättare hade varit Man City och Benfica men annars hade jag nog valt ett annat av dem som de hade kunnat välja. Liksom. och Det är en match för dem som kommer locka mycket publik antar jag, även om det inte har varit så tidigare. Så jag tror ändå att de jag tror att de är väldigt nöjda med den lottningen. Faktiskt. Uh, Andreas, det är inte, det är inte helt skräckenjagen att få Rihanna Drill, precis som Erik inne på. Det fanns värda alternativ. Absolut, och eh, lag, ju, tyska lag har kunnat prestera mot Real Madrid eh, tidigare också. Eh, jag tror de fick en fördel i att man brukar inte säga att det är en fördel kanske men att de fick eh, första matchen på hemmaplan eh, för så var det va? Ja men mm. och det tror jag just det här att de kanske en flickafylla arena liksom och få den här inramningen och bara behöva kunna uppgå eh äh, Men jag tror att sätta ja, sitta på två matcher så vi svårt att säga att de ska kunna slå ut för även om det hade gått börjing på Nederländo också skulle vara Filip, hur ser upplottningen för Wolfsburg? Uh, nej men jag jag sa som så här att jag önskar att jag hade kunnat säga att att Wolfsburg ska gälla men det kommer de inte göra. Jag har jag satt vart med Andreas där, att att de fick Hemmaplan ja, i första matchen är liksom det som det känns, det känns inte bra alls. Och, nej. Över två matcher så kommer de inte ta sig vidare. Så är det. Men alla matcher hade att vilket lag man har fått tillåtning så att det känns känts svårt. För Wolfsburg är ju det klart sämsta laget på pappret. Speciellt i deras eh, nuvarande form. Ser du någon spelare i Wolfsburg 11 som skulle platsa i det i startelva? Nej, inte startelva. eller är i alla fall typ Naldo eller Luis Gustavo. Kanske som rotationsspelare. Det var varit förra säsongen så hade Kevin Debröjn varit givet. Men uh, det känns inte som att de har någon. Max Kruse kanske? Nej, det är inte det det blir intressant att följa, men det är garanterat favorit mot Wolfsburg. Ett annat lag som är favoriter, Bayern München, de fick ju Benfica. Det krävdes ju att Karl-Heinz Romenig skulle gå ut och gnälla lite i press och sen skulle Bayern München få den bästa lottningen av dem alla nästan. Det, kändes, ja, det känns som att den här matchen är rätt avgjord på förhand, eller vad säger du Erik? Ja, här är Bayern sju, sju höga favoriter såklart. Alltså 95-5 kanske, 97-3, något sånt, till Bayerns fördel. Hur många texter kan man skriva om, Viktor Nilsson Lindelöf eller Lindröf Nilsson kanske han heter? För det är, ja, det... Det är vad vi kommer skriva om i svensk medier, eller hur? Jo, men så är det väl såklart. Det är jättestort att vi har en svensk som, är, som inte i i Ibrahimovic som har kommit så långt. Uh, och nu kommer han att sig mot ännu bättre motstånd liksom, i Champions League än vad han gjorde mot Zenit. Så uh, det är klart att det är ett enormt test för honom. Och kul att vi har en svensk på den nivån. Liksom. Men, uh, vi får se vad han går för helt enkelt mot det här motståndet. Andreas Bayern kör över Benfica. Absolut. Ja, det, tror du Benfica har någonting att sätta emot uttaget Eller tror du att det här är en här match som kommer att efter det första mötet på Allianz Arena? Det ska man väl inte våga säga. Men eh, det känns ju som att eh... Så att man kommer att kunna ta det här ganska enkelt och skapa sig tryck, tryck ett tryggt utgångsläge direkt. Så jag är svårt att säga att det ska kunna bli spännande ens faktiskt. Filip? Jag låter bara var mycket ser vi för något som man verkligen inte gjort så förtjänat av. Ja, det skulle jag nog hålla med om. Den kanske mest intressanta lottningen av de alla på fredagen, det var ju självklart den i Europa League. Och det var ju som att någon hade regisserat det, som man säger, det var... Åtta stycken bollar att välja mellan och de två sista. Ja, det var Borussia Dortmund och Liverpool. Och vi får se Klopp tillbaka på Westfalenstadion och deras tusen Dortmund-supporter. Ärligt talat, vad, vad fick du för känsla? Var det glädje? Var det jobbigt? Vad, vad tänker man? Uh, nej, men man vill ju ha den här matchen. Uh. Det är så pass. Jo, men även, alltså, även om det är en tuff match för det sportet sett så vill man ju... Uh, man söker ju alltid en stor och speciell match som man kommer att komma ihåg. Liksom uh, att alltså se Klopp komma tillbaka så här fort till Westfalenstadion och i egenskap av motståndartränare. Mm. För Liverpool liksom, som, som liksom Dortmund har ändå Stor supporterskora och, och, och bra stämning på sina matcher. Sen jag hade jag kanske hoppas att eh, det skulle bli semifinal istället för i, i kvarts men eh, Alex Frey, den gamla dortmund spelar vill annat och, och låta den här matchen redan nu då. Eh, så jag måste gärna säga, man ser ju fram emot den här matchen extremt mycket. Det är ju, eh... Hur tror du Klopp kommer ta sig emot? Ja, jag vet Om det finns något som är större än stående och så här kommer ju hyllas så fort han sätter sin fot inne på planen Det är helt övertygad. Eh, Erik, var det en drömlottning eller var det en för Dortmund? Nej, jag tror nog att det är en drömlåtning faktiskt. Alltså, de slog ut Tottenham i omgången innan och, och Tottenham i ett bättre lag än Liverpool den här säsongen som det ser ut. och Så sportsligt sett så ska de klara av det, liksom, även om det fanns lättare lag. Hur och, tror du Thomas ja. Toschel tänker kring hela den här situationen? med att ändå Klock kommer dit och han vet hur mycket Klopp har betytt för, för Dortmund? Mm, jag tror att Toschel han vet ju precis vad som gäller. Liksom, att Klopp är enormt stor i Dortmund och så han kommer acceptera liksom att han kommer få stå i någon typ av Skugga just den liksom, och försöka utmanera honom taktiskt istället. Um, Filip, om, om du ser det rent i så är, är det här också, kan det här på något sätt skada lite Klopps anledning tror du i, i Dortmund? Egentligen borde kanske ställa krasna till Andreas, men vad, vad tror du? Eh, om, om, vi, vi, låt oss säga att Dortmund kör över Klopp. Skulle det kunna liksom skada någonting vad som har varit? Om man känner att äh, men har vi har fått ett bättre tränare i Torskölds och han bevisar det här och nu? Nej, det tror jag inte. Som jag säga, alltså, Han är ju en stor profil i Dortmund och lär han vara för all framtid. Det vet inte att han skulle typ ta över kärlek i kyssa Men det lär inte det där ja, det jag inte. Och, och där, jag är ju vinnande. Men. men där. Klockan, klockan kommer alltså att vara i ja, alltså ja. Så, så, så, nej, men så är det ju. Det är två fantastiska matcher, och jag satte mig direkt på att boka Frygård-tävlingen. Jag ska vara på plats och uppleva det här, för det känns ändå som att det är någonting man. Ja, det, man kan bara uppleva en gång. Han kan bara komma tillbaka en gång på riktigt. Liksom. Men. Kommer det inte lite snabbt, Andreas? Äh, nej, vad fan. Du är lika bra som jag <laughs> <laughs> Nej, men. Det, jag ska säga att det är lite häftigt faktiskt. Att man får se klopp så fort i sin nya skruv så att säga till, till Rättsförande Han kommer nog så många gånger framöver. Eller, på andra sätt. Liksom. Eh, så tror jag. Sen så har eh, jag bara så kommentar liksom, till det er som eh, Erik har tagit ett bättre lag i Liverpool. Och det är en i Premier League liksom, men de skraterar att de ställde ut med en ja, BB-211 i båda eh, Och Jag tror att Liverpool de, har inte samma sak och slå som i Premier League och kommer sätta satsa ännu hårdare på den här matchen. Och gjorde ju sin så att säga. Så ska man ju veta att Klopp brukar passa bättre, hans taktik brukar passa bättre mot spelande lag som typ Dagens Stormen. Ja också, man, han känner till i alla fall 75% av spelarnas alltså, styrka och svagheter. Samtidigt så har ju såklart Dortmund stenkull på Klopp och hans taktik. Så att det kommer bli häftigt att se hur det här råtar Ja, det är bara se vad Thomas Stoschel har gjort med är Ramos för att förstå att han har utvecklats sina spelare får man ändå säga Uh, Adrian förut, hans Adrian har så förut han har poängsnittarna blivit poäng per den säsongen. 5 5 mål och tre assisten så där. Han har snittat på 53 spelade minuten eller något fick det bästa bondsliga. Uh, mm, det är väl, eller snarare att han har varit för turen på sin sida istället för oturen. Eh uh, kan jag väl tycka uh, han känns fortfarande som en stapplig, stapplig spelare Alex Farm och något han gjorde här i i, i, söndag. det. Ja, i söndags var Det var ju ja, en bra nicka för det vet vi, det är en bra han kan ju nicka vart liksom men jag mm. Ja, på taket typ Men visst, han, var, han är väl på gången Ja, ni kommer att höra mig chatta om den här matchen, eftersom att jag ska ner. Jag, jag var oerhört exalterad för det, så alltså, jag, jag kommer hinna bygga upp det här. Mm. eftersom att vi inte har en kommande omgång att se fram emot då det är landslags så tänkte vi prata lite om det landslag som Jorge Löv har tagit ut. Det har ju skett lite saker på den fronten. När Jorge tog upp en tog ut en 27-manna inför matcherna mot England och Italien som båda spelas på hemmaplan. Den ena matchen i Berlin och den andra i München och i den här 27-manna truppen så jag tänker att vi börjar bakifrån. Vi börjar med målvakterna så har vi till exempel ut fyra målvakter för två matcher. Den det är Manuel Neuer. sen så har vi Bernt Leno, Marc-André Stegen och Kevin Trapp och Erik varför tror du Klopp tar ut? Nej, Klopp. Du ser, är kvar hela detta? Varför tror du Löv tar ut fyra målvakter för två matcher? Jag tror att han känner att, att det är många som är bakom Neuer som är på ganska jämn nivå ändå. Att han har helt enkelt inte bestämt sig vem han borde ta med och så vidare. Alltså, Trapp spelar ju bra i PSG förutom att han gör sina tavlor då och då. Och så Leno är ju stabil liksom. och så terstegen som han hade nog kanske haft som två bakom Neuer. Uh, han får inte jättemycket speltid förutom i kuppspelet och så. så han är, jag tror han är lite kluven vem han ska plocka bort av de här fyra. Liksom. Vilka mål tror du det blir till EM? Om du bara gissar här på mavkänslan, vad säger ni då? Mm, Neuer, mm, Trapp och Leno tror jag faktiskt. Var, varför tror du det? Nej men just det att eh, Ter har får inte jättemycket speltid i Barça och ja, de, andra, de andra får det helt enkelt de är första målet i sin klubbar, så därför tror jag Håller ni med om det, Filip och Andreas, vad Erik säger? Uh, nej, jag tror inte Lena kommer med till... till... Uh, istället. <laughs> jag tror inte strapphjärna, det blir varje så. Nej, jag tror inte Ciro uh, Nej, men jag tror, visst absolut, jag håller med Erika om Ter Stegen, att han får kanske till samma markring som, som man spelar spelarna, men uh, jag tycker inte att han riktigt har kommit typ i den nivån man kanske man har sett tidigare utan sätt, då men det är så jag tänker och så jag tänker sällan då. Men eh, om jag skulle bestämma så tycker jag att till stegen och trapp ska, ska ta dem plats Fast Lena var ju kusligt bra mot Hamburg, eller hur Filip? Tack för fem minuter han helvarsen På gång till Lightfish också Ja just det, Nej, det. men just målvaktsplögen <laughs> är jättesvård tidskund För är det är ju alla och tio stycken målvakts rätt ett skulle kunna ta en plats i den slaget liksom. Men just nu är det ju Norge och trapp Och ja, men Leno, han det kan jag har förtjänat Ja, alltså när Sverige Tar ut eh, Andreas Isaksson Johannes Hoppfock, var det Robin Olsson va yes. eh, Så har tyskarna fyra månader i överflöd. Allt, typ det, <laughs> nej, <laughs> nej, det finns ju ett par ursättlandslagstruppen som, nej, ja jo, det var ursättlandslagstruppen va? Mm. Förra mm. som hade varit om Timo Hån eh, till Stegen och Lenov. Eh, vilket är en helt absurd uppställning i ett ursättlandslag. Eh, mål så sida ser bra ut för Tyskland, det är inget oväntat i det. Så har den sett ut i 40-50 år liksom. eh, I försvarslinjen så har vi ett gäng räknade och jag... Jag säger dem nu utifrån hur de har lagt upp det på fotbollsbundets sida så att vissa som jag kanske inte räknar som försvarare och kanske inte Erik, Filip eller Andreas eller gör. De står som försvarare då kanske. Shroqtan Mustafi, jag hade säkert fel på uttalet där på förnamnet, är med. Jonas Hector, Sebastian Rudi Mats Hommels, Emre Can, Mattias Ginter, Antonio Rydiger och den enda nykomlingen i truppen är Jonathan Ta. Den försvarslinjen är ändå rätt okej när man saknar Boateng och över hur Erik? Mm, ja, den håller ju bra kvalitet. Jag tror att den ändå skulle hålla till em i så som den ser ut nu utan då saknar en till exempel en Okay, liksom. Jag tycker det är kul att de tar in Jonathan att han får förtroendet även om han kanske inte är en man för sommarnas em om en men för 96 så framtiden för sig och jag tror mycket på honom i framtiden. Något namn som saknas? Kvälls Filip? <laughs> uh, ja men det kan man ju elaborera med hur mycket Men på vi häng har vi det såklart ska jag vara med när de är väl friska. Men sen är liksom, tittar man då på hur lagets tropp som blir tagit så då är ju ett gäng spelare där som utan tvekan hade kunnat ta en plats i Ålandslaget också. Men är det... ni förnade att inte Robert Hurt tar plats eller? Nej. Uh, yeah. Änta med Lööf som förbundskap i alla fall. Det är många förväntat han förväntar sig. Det. det var, var Michael Weiser då. Som inte, han kom ju där mig i 21 truppen uh, Och det är väldigt så att de måste sitta och tänka på också. Om annars hade han ju kanske varit nu som jag har arbetat tid att säga, Sen har... jag, självklart. <laughs> ska jag ska kommentera det lite först. <laughs> men nej, jag tycker, tycker Michael Weiser är en alldeles fin sida. Jag tycker inte att han är tillräckligt bred i sin fokuskunskap. Han kan en sak och det springer upp och längst ner. Han är ju liksom. bara barnet. Ja. Mm. Uh, men han, han är så bra som... Så jag tror att han kommer att bli så mycket bättre än vad han är idag faktiskt. Uh, om man skulle säga det i så här för då får jag hålla med om att det ungefär lika bra ja, men det är ju Lövs hela grej att spelare som han kände sig trygg i som han haft med tidigare det har ju funkat för det har gett resultat men det är inte alltid känns ju inte alltid så spännande och, och rätt i alla gånger. Och på tal om ju sådana spelare så ser vi bland annat att Bastian Schweinsteiger och Lukas Podolski är med som båda haft kämpit den senaste tiden. De är med i den här mittfält anfallsdelen som man blandar ihop på. Och lite som vi pratade om när vi jag tror det var förra veckan upp att det. det finns många spelare som är falska nier och officiella mittfälter. men av alla spelare som kommer vara från mittfältet framåt så har vi Sami Kaira, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil André Kyrle, Lukas Podolski, Marco Reus, Thomas Müller, Tony Kroos, Mario Götze, Kristoff Kramer, Julian Draxler, Mario Gomez, Karim Bellarabi och Kevin Folland. Och Erik, vi fittrade ju lite om det förra veckan och då för dig så ska Lukas Badolski garanterat vara med i en sån här trupp. Ja men det är klart, han är ju kultsejon så det är inget snack. <laughs> men har <laughs> håller, håller han kvalitetsmässigt för en sån här trupp tycker du? Uh, jo, jag tycker ändå att det är viktigt att ha en sån spelare i laget. Liksom. Att de har, även om många av de här har varit vm liksom så... Tycker jag, att, jag tycker att han har en plats där. Även om han inte följer jättenoga i Galatasaray så, så vill jag alltid ha Podolsky i tyska landslaget. Liksom. Mario Gomes är tillbaka. Filip, är den ja, ja, men det behövs ju någon falla i alla fall. Så, och då känns det som Mario Gomes heter heltast alternativet. Då. Max Krolese fick utvärnt med med. Nej, jag, skulle kom, jag, skulle, jag skulle suga på den, Vi kan väl ta den. Max Kruse blev ju uttagen men jag har blivit struken av Jörg för att vara med det här efter att dels den här fadäsen förlorade 75 000 euro i en taxi i Berlin och nu i helgen så skulle han fira sin födelsedag efter det ågjorde resultat mot Darmstadt och skulle ha hamnat i bråk med en kvinnlig journalist som hade tagit bilder på honom och han ska ha sig rätt illa som förstått det. och det fick Jörg Lööf att ta till hela det här med att han inte får med och klubben Wolfsburg verkar tycka det var helt okej okay, och ja, det är ingen kritik mot löv där och var det, var det rätt beslut att ta Andreas? Ja, får man väl ändå kanske säga. Det är inte första gången Max Krus liksom hamnar i, i sådana här situationer. Liksom. Och till sig så får man väl sätta ner foten lite våldsbegående. Då, då får man också göra det som en förlyskapten tycker. Jag. Det vi har lite märkligt om, om landslaget får se det medan typen äh, agerar så att säga. Så tycker ni att det, det är rätt sant. Jag tycker inte att den var särskilt givet i den här truppen heller. Så. Nej, det känns ju inte som ett kvalitetsmässigt tapp. Nej, verkligen inte. Tror ni att man hade tagit samma beslut om det hade hjälpt en... Ja, Thomas Müller? Nej. Jag tror jag inte bara München hade agerat på samma sätt som Wolfsburg. Visst är det så, det är väl tveksam till det. Det är klart att det är absolut, det är självklart. Nu till jag kanske det är extrema exemplet också, uh, men uh, vissa spelare i klas är bättre under en sån här grejer än andra, men uh, jag tror att det många, hade kunnat hända med många spelare, men kanske att just Thomas Miller eller uh, någon annan spelare som ändå har anses vara livsviktig eller väldigt viktig för, för landslaget och EM i sommar. Är Basten Schweinsteiger endast uttagen för att han är lagkapten, eller vad tror du, Erik? Ja, mm, ja Jag tror att han är lite på samma sätt som Podolski liksom, att de är som föräldrarna i det här laget man ska säga. Och, eh, sen har han varit väldigt skadad så... men jag tror att det är, dels för att han är kapten som du säger och dels för att han, ja, han är ju en ledare och har alltid varit i det tyska liksom. om eh, När ni ser den här truppen är det dels en något namn som ni är väldigt glada över att se i den eh, och är det något namn som ni känner att det här namnet hade verkligen verkligen, verkligen ha se som eh, Joglov inte har tagit ut? Eh, vi kan börja med Filip. Uh, nej, men jag tror att Jonathan Törr känns helt rätt att jag har någon chansen över om han kan på få chansen i, i AM-sändningen i Frankrike så det är det rätt att skriva in honom nu. Liksom. Han har stått på tillväxt ett långt tag och, och har varit högt i kurs i Tyskland så får jag vilja se vad han gör för om han kan behålla sin plats i landslaget nu. Men annars är det liksom samma gamla gäng som innan. Gomes givetvis rätt att han har sig med. Uh, men annars, med, där är ju många talanger som sagt och de kommer få chansen med tiden. Och jag tror att det är en annan av talangerna som kanske hade höjt laget så jättemycket just nu. Så det känns som att det är en rätt bra uttagning. Jag är nöjd. Andreas? Mm, ja, jag lyfte det för veckan. Jag kan att vi får man skulle med och kan komma. Uh, och det var grymt att, som ett komplement med Uh, sen uh, går väl med ett 2 till Kristoff Krammer som jag inte, inte riktigt uh, pratade också om förra veckan. Liksom det känns som att han lever på gamla och lite här nu. Jag uh, kommer med i den här truppen. Uh, sen öppnar just en plats då i och med att Gündogan är, är borta från spel. Uh, annars kommer han ju peta undan i någon i den här truppen. Uh, men jag tycker väl uh, ja det känns som en bra band med tänken. och gammalt, uh, Det kommer att spela ännu mer med talanger här framöver tror jag. Ja, Erik? Jag tycker det känns som en bra trupp så här inför uh, EM då att, Som jag sa tidigare så tycker jag att det är kul att kunna tar Liksom få uppmärksamheten. Och, men sen så när det kommer spelare som, som saknas då är det väl de skadade, jag tycker framförallt. Och, och de kommer ersätta några av de här som är uttagna i dagens trupp. Liksom. Det, utifrån förutsättningarna så tycker jag att det är en bra trupphavlöf. Och med det så har vi lite summerat upp vad vi eh, tänker om landslös uttagningen. Lite kort så här, bara, vad, tänkt, vad tror ni om, om matcherna mot England och Italien? Blir det inte sett jättebra ut sen VM om man ska veta det Nej, eh, det håller koll på eller ja, det är väl längst som kommer in med någon vidare form här. Men det blir två klassiska möten med med stämning på. Jag tror att vi kommer få se många spelare här alltså. som nu de, måste ta chansen att visa framsteg ändå. Så det blir det lite annorlunda än de här. Annars så här lite mellanmatcherna som dyker upp i Då blir spännande, Erik. Om det är roligare att de möter de här lagen än att de skulle möta lite sämre lag som verkligen inte är någon värdemäten överhuvudtaget. Utan att de här spelarna som ändå slåss om det som vi har snackat om lite. Att de får visa sig mot ändå ett bra motstånd så att de slipper möta kanske, jag vet inte, Rumänien eller Slovaken eller något utan att istället blir England och Italien och så liksom att värdemötandet, att, att en helt alltså, samma är en värdemötare samma enkelt. här, Det är den största värdemötandet för turneringen. Så det blir jätteintressant att se om man kan höja sig en fotomikalsspel. Jag hoppas att det, för jag vill se Tyskland i finalen. Två landslagsmatcher att se fram emot kommande vecka, alltså inget bonusliga spel. Det betyder inte att podden inte kommer komma ut nästa vecka. Vi kommer bara att prata om andra saker som kanske inte rör just bonusliga men tycks fotboll generellt. Vi gillar att prata om det. Innan vi lämnar er så kör vi en vanlig runda av var man kan hitta våra eminenta människor här på podden på Twitter och vi kan väl börja med Erik. Yes, ni kan följa mig på att malmqvist understräck e. Vill du? Uh, att burin, men nu no har läst Andreas? André Horn. And och med hittar på på snabla A.T. Nilsson. Och på den är tillbaka om en vecka igen. Har det så bra till dess!